Завистливият брат и зеления дух. Някога в кралство Глейгот живел войник на име Дейвид. Дейвид бил главнокомандващ на краля и всички в кралството го уважавали. Малките момчен са го гледали с почет, а възрастните искали децата им да са като него. Дейвид! Дейвид! Дейвид! Дейвид! Благодаря ти, Дейвид! Толкова си мил! акото по порасна, искам да стана като теб. Всички обичали Дейвид, освен неговия брат, Денис. Денис бил по-малкият брат на Дейвид и му завиждал. Бил страхливец и за разлика от брат си, хората не го харесвали много. Дейвид обаче обичал брат си. Братко, яло ли си? А, не се тревожи за мен и моля те остави фалшивата си загриженост за себе си. Но, братко... Но Денис не и да чуе. Един ден, когато кралят наградил Дейвид поредния медал за неговата храброст, Денис побеснял. Това беше! Не мога да продължавам така! Не мога да живея в сянката на брат си повече! Време е да напусна! И така той потеглил с коня си към съседното кралство. Яздил с дни и накрая стигнала една гора, която решил да спре и да си почине. Ай после да съм далеч от брат ми и неговите поддръжници. Дори и краля не спря да го хвали. о В този момент погледът му попаднал на една лампа, която лежала под дървото. Тя светала много ярко и Денис проявил любопитство. А, ама, че странна лампа! Взел я и започнал да я разглежда. Вижда ми се празна и безполезна, обаче пък е доста лъскава. Хм, ще я взема с мен. Може да я продам на пазара в близкото село и да изкарам нещо от нея. Сложил лампата в чантата си и тръгнал да търси нещо за ядене. Събрал достатъчно ябълки и седнал под дървото да ги изяде. И тък му се канал да отхапе от едната ябълка, чул, че някой го вика. «Нахрани ме, господарю, защото съм гладен!» «А? Кое?» «Господарю, аз съм твоят слуга! Извади ме, господарю, и ме нахрани!» «Аз ще ти дам каквото пожелаеш!» Денис се стреснал, защото осъзнал, че гласа идва от чантата му. «Да не би нещо да сънувам!» Бръкнал с ръка в чантата и извадил лампата. «А, здравей! Има ли някой там?» Да, господарю, аз. Кой? Не се тревожи, господарю, само потъркай лампата и аз ще изляза от нея. Как да знам, че няма да ме нараниш? Защото лампата е твоя, а който притежава лампата е мой господар. Денис се замислил за кратко. Ами, нищо не коства да опитам. Потъркал лампата и от нея изведнъж се появил цветен дим. После димът се превърнал в зелен дух. Денис останал слисън. Господарю, благодаря ти, че ми свади. Много съм гладен. Нещо против да изям ябълките? А? Ам, давай! Денис гледал как духа изял всичките ябълки на един дъх, потъркал корема си и после се уригнал. <къкък> Извинявай. <ви>. Еу! <кък> Кажи сега, господарю, какво искаш и ще го имаш на момента. <кък> Вдигни ми къща пълна с всякакви разкошни неща, каквато няма дори и самият крал. А, както пожелаеш, господарю! И изведнъж из невиделица се появила великолепна къща. Имала златист цвят, а около нея чуроликали птички. Еха, та това е изумително. Какво друго желаеш, господарю? Искам да ми доведеш, принцеса Лана. Но, господарю, това значи да е отвлека. Сигурен ли си, че искаш да направя точно това? Да, напълно. Това е единствения начин да отмъстя на моя брат, защото е лудо влюбен в нея. Както желаеш, господарю. Духът отишъл в от двореца и се промъкнал в стаята на принцеса Лана. Принцесата спяла. Духът издебнал удобен момент и, използвайки магията си, направил така, че принцесата изчезнала. Но в този момент прислужницата и влязла в стаята и като видяла духа, започнала да вика силно. Уа! Прислужницата веднага побягнала от стаята си да извика стражата. Духът незабавно штракнал с пръсти и изчезнал на мига. Дейвид заедно с войниците си нахълтали в стаята, но било прекалено късно. Обратно в гората, в къщата на Денис, се появили принцесата и духа. Тя се събудила от своя сън като видяла, че е на друго място се паникосала. Аз къде съм? Какво е станало? Извинявай, принцеса, но ми бе наредена от господаря да те доведа тук. Господар ли? Ти наистина ли си дух? Да не сънувам. Тогава пляскайки с ръце в стаята влязъл Денис. Добре дошла, принцеса, Или трябва да кажа пленнички. Денис? Ти? Но какво искаш от мен? Какво става? <съща> Това, което става е, че те отвлякох За да дам на Дейвид и всички останали в Глейд Год Един урок Урок? За какво говориш? В същото време в кралството кралят бил с разбито сърце не се тревожете, кралю мои, аз ще върна дъщеря ви. Но как ще го направиш, Дейвид? Тя е била отвлечена от дух. С помощта на. Ето това. Дейвид обяснил на краля за своя компас, който откривал откривал свръхестествени същества. Според това, което сочи и стрелката, тя е в голямата гора Албан. Тогава тръгвай веднага, храбри Дейвид, и ми върни дъщерята. Доведи ми и човека, който смели да я отвлече. Ще му отредя най-суровото наказание». Дейвид кимнал и потеглил с войниците. «Как отвлеченето ми ще бъде за урок на Дейвид?» а, -а, а, защото той е влюбен в теб!» Принцеса Лана толкова се зарадвала, като чула това, че забравила, че е отвлечена. «Какво? Влюбен е в мен?» Та, съм влюбена в него от памти века!» О, много съм ти благодарна, Денис. Ти си съкровище. Какво? Съкровище? Не съм съ... съкровище. Аз съм Денис, господарът на духовете. Формално, господарю, аз съм само един, така че. Я млъквай! Това не е важно. Нищо от това не е. Важното е, че съм те отвлякал. И ще те разменя за кралството на Гейгот. И що стана крал, ще затворя Дейвид. И ще съм щастлив за винаги. Денис, хайде сериозно. Познаваш брат си по-добре от всеки друг на света. Смяташ, че ще бъде победено от теб и твоето зелено човече? Ей, прояви малко уважение. Та ти ме отвлече от дома ми, докато спях. Проявили уважение? Съжалявам. Ама какво става тук? Да не се сближихте? Аз имам мисия! Точно тогава прозореца се отвори и през него влезе Дейвид, хванат за въже. Съжалявам, че се забавих. Добре си, нали? О, не, да. Аз съм много добре. Нямам и дрескотина. Дейвид се усмихнал и се обърнал към другата страна на стаята. Като видял брат си с духа, останал стъписан. Денис, ти? Да, аз. Аз съм този, който я отвлече. Но защо? Защото те мразя. Мразя всички, които те почитат и се прекланят пред теб. А никого не го е грижа за мен. Цял живот ме засенчваш. Повече не мога да издържам. Но, малки ми братко, аз те обичам. Стига! Дох! Веднага го хвани! Духът не помръднал и останал на място. Денис се обърнал към него. Дох! Той е безпомощен срещу моя компас. Съжалявам, братко, но малкото ти приключение беше до Разгневен, Денис се нахвалил срещу Дейви, но точно тогава влезли стражите и го сграбчили. Дейвид върнал духа обратно в лампата и го подарил на принцеса Лана. «Това е за те, принцесо! Трябва да стои в сигурни се. Принцеса Лана се усмихнала и прегърнала Дейвид. А, обичам те, Дейвид!» Същия ден Дейвид се върнал в двореца с принцесата и представил брат си на краля. Кралят бил на седмото небе, че отново с дъщеря си. Прегърнали се и после краля се обърнал към Дейвид. Много се гордея с теб, Дейвид. Още един път доказа какъв велик воин си. Кажи ми, какво наказание да наредя за брат ти? О, Кралю, знам, че брат ми отвлече принцесата и заслужава наказание. Но братското сърце никога не ще е пожелая зло на ближния. Ето защо ви моля да освободите Денис и обещавам, че той никога няма да стори зло никому. Като чул това, Денис избухнал в сълзи. Осъзнал колко много го обичал брат му и веднага паднал на колене. Толкова грешах за теб. Днес разбрах защо те наричат най-великият. Кралят, който видял всичко това, много се трогнал. Изглежда си си взял по ока, Денис, но трябва да те накажа. По този начин те назначавам за рицар на кралската армия! В тържествена церемония Дейвид и принцеса Лана се оженили. Денис бил много щастлив. А колкото до духа, е, принцеса Лана го освободила. Но той избрал да остане в кралството, за да учи децата на добродетели и добри дела.